Ja Gent, propulsors. Propulsors, preparats, senyor. Nunke, canal de comunicació obert. Sí, senyor. A veure com vola aquesta preciositat. Destill, senyor. De moment ens mantindrem en òrbit al voltant de Montsalvatge. Però, capità, potser tindríem que fer alguna prova sense arriscar-nos tant. No necessito cap de prova. Escolti, aquesta nau té màgia. La té. Puc sentir-la. Enginx, preparats, senyor. Doncs, sent una seda. És prou impressionant. Senyor, els sensors indiquen la proximitat de dues naus. Anàlisi. Són naus de combat imperials. Nunke, sé el camp protector. Ha aixecat, senyor. Però un moment, senyor. Aquestes naus porten àngels caiguts. Que porten què? Són missils, Nunke. El seu poder destructiu és immens. Però per què ho s'hauran portat fins aquí? I com pesen massa per transports a llarga distància i el palau de Corbus Quart queda molt lluny d'aquí? Detecto una altra nau. També porta els caiguts? L'ordinador no aconsegueix classificar lo Això encara és més estrany. Però, capità, és un destructor! Què? És impossible! Segons l'escalina de l'ordinador porta 100 nau. Avaluació. L'ordinador és incapaç d'operar en aquestes condicions, senyor. Nunke, connecti amb la xarxa d'informació de l'Imperi. Ha d'haver succeït alguna cosa. Acabo d'obrir el canal, senyor. Hi ha unes interferències, però... Escolti! Es parla l'emperador Corbus IV! Planeta Imperial necessita ajuda! Els pilets han posseït els nostres exèrcits! No podem defensar-nos! Si algú en algun lloc de l'univers ens escolta, si us plou, que un destacament a Planeta Imperial! Tot està l'emperí! Que el que... repte aquest missatge es repetirà d'aquí a dos segons. Nunke, apagui això! Però, senyor, qui són els pílegs? Són els fruits de la còpola de Miuxeperens i Benú a la reina consort de Lucifer. Són paràsits de l'ànima, podreixen l'esperit de les seves víctimes. Fugir, senyor. No, sempre es pot fer alguna cosa. Però els dos nous estaran en contacte visual amb nosaltres d'aquí uns segons. I si el destructor ens detecta... No vull ni pensar-hi. pensar, deixi'm pensar. pensar. Montse, el vaig estar condonat. Fugim d'una vegada. No vull morir aquí. Nunque, obri el canal de comunicació i calli. És difícil connectar amb les naus, es velluga massa de pressa. No, Nunque, no vull parlar amb aquestes naus. Vull parlar amb el capital del destructor. Ens exterminaran, senyor. No crec pas gent. Nunque, faci-ho. Canal obert. Baja, baixa, baixa. Què tenim aquí? Un insecte? exigeixo que s'identifiqui Sóc el capità Luercutmerno de la flota imperial de Quervus Quart i tu insecte? Jo no serveixo pas ningú Impressionant, molt impressionant però et servirà de gran cosa la... omplir-te la boca de paraules grandiloquents Potser preferiràs enfrontar-te amb el meu exèrcit de Doikarens, Luercutmerno El teu exèrcit? Amb prou, fe prou feina ets un mercenari tu. Seré el que tu vulguis que sigui, però el meu deure és protegir un salvatge i eixfaré.! <sum> no ho podràs evitar! No podràs evitar la destrucció total d'aquest planeta maleït. Avui ha començat el judici final. I jo en sóc l'emisari. És la fi del temps, el teixit de la realitat s'ha trencat. La gent està morint a tota la galàxia i la creuada de l'apocalipsi triomfarà. No ets més que un trist emisari, Duercut Merno, i jo sóc molt més. Soc el masies que morirà per Montsalvatge. I quina importància té això? En Will Wilson ja ha donat la seva eternitat per al planeta i no ha aconseguit pas el perdó del destí. En Will Wilson? Mort? No et puc pas creure. Pots estar-ne ben segur, ridícul humà. Montsalvatge està condemnat. No, no pot ser. El destructor està carregant els seus canons làsers, senyor. Ens destruiran. Nunca, desperti el jutge, Rousen. Però... Fas-hi-ho, ara! Camp d'èxtasi desactivat! Lliure! Lliure la fe! Ara veureu infidels! No! Rosen, espera un moment! Mira! Un destructe? Un destructe? I què és tot aquesta... tota aquesta mort que em passa per les venes? Els pilecs en posseït a l'exèrcit de l'Imperi volen destruir món salvatge! Però... Però això no estava pas escrit en els llibres del santuari! Has d'evitar-ho, Rosen! Em falten forces... Però detecto un canvi en tu. No pot ser. Et tu? Tu és qui està fent que l'ordre de l'univers, que la raï de l'ordre de l'univers es podrà així. No, jo no tinc res a veure amb tot això. El destructor dispararà els misils en 6 segons, senyora. Rauden, si ha... Rauden, Rauden, faci'l. D'acord. Dóna'm la mà. Formarem el cercle de re en tot Aquí? Se t'acuta a algun lloc més? Aquí. Deixa'm sentir la teva força. Sí. Sí, escart de la adondeu. Sí... Senyor, impacta en dos segons! Que el crota l'ein... No em cuiré a dar! Els missius no destruïts, senyors les armes del destructor, totalment inutilitzades. Com ho ha aconseguit, Rauzen? Amb els teus poders, capità. Per això està tan cansat. I els hem venjut tan fàcilment? No, només els hem retreçat. Quan arribin a la conclusió que necessiten tres dies per reparar les seves armes i les seves naus, llavors ens atacaran psíquicament. I haurem d'estar preparats. Quan trigaran? Minuts! Hem de provar de destruir en blindat ara. Tinc nenares? Sí, Conecte, senyor. Conecten bases per ensenyar immediatament. Tinc problemes. La Terra està sent atacada pels pílegs. Els canals de comunicació de la massa estan saturats. Insisteixi! Jo ho faig, però... Ara tinc la Mirella en línia. Doncs doni les instruccions. Ràpid! Per allistar-vos heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de món salvatge ja, Invest Center. L'adreça és la següent, Carrera Serena Centre, Però si sí, ja la saben. Que res certén 230, ho diré de totes maneres. Allà us el donaran de forma absolutament gratuïta. Aleatòriament escollirem cinc reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibre del nostre univers. Heu de saber, d'altra banda, que entre partida i partida oferirem pistes que poden ser utilitat quan ens enfronteu amb un monstre, així com fragments dels codis que obren els portals de totes les regions de Montsalvatge. Heu de estar atents a tota la missió, l'única manera de trobar més possibilitats per vèncer. Si sou capaços de vèncer un monstre, us endureu un joc per PC.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 Efectivament, l'ambient lliguro m'acaba d'enviar les dades un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nou estada Arcàngel II, al Ferres Jordi Domènech, d'un hospitalet. Molt bona nit, capità i tinent. Bona nit. bona nit. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fem rei no protegeixi. Tenent obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El Feres Domènec, coneix el procediment habitual del nostre test? Sí, el conec. Doncs no entrarem en més de temps. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit. Imaginis un grandíssim desert, probablement prop de Ciutat Salvatge, és de nit i necessita dormir. Creu que el perill ha quedat enrere. I acluca els ulls un instant. En aquest mateix instant, escolta un soroll ensordidor. És el seu company Crepton Lund, que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de un tet. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans de no la, de no la xafi. Què vol fer? Faria un encanteri mental de que és una barrella de Taixicat i Kraito. I com queda? Kraixicat, però com és mental no, no fa falta crit i s'ha de tenir un poder mental molt elevat i jo el poseeixo. El Feres, que l'Imperi li ha encomanat una missió. Ha entrat la muntanya de Matany i Karen Fresca de Huertzunziol. Per aconseguir-ho ha de travessar el pont de Momcoln. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? Entonant una oració màntrica d'Hirkum, que potser el permeti l'evitar? Llençar-se el buit, potser? Què? Potser que em llençaria el buit. Per què? Perquè els poders que m'han concedit em permeteixen... Que li ha concedit qui? Em... El Feres! Sí que li ha concedit qui? El... el meu déu jo sóc d'una altra religió i quin és el seu déu? Es diu Xanino haurem d'emmagatzemar aquesta dada en el banc d'imatges de l'arxiu es troba cara a cara amb un estrec un ésser mític d'Hirkum barreja d'abella i unicorn encarnació de la puresa de salvatge. precisament per no atacar-lo amb els seus pecats ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes. Quin és el color de la puresa? Faria... Responderia a la pregunta. Però quin és el color de la puresa? Quina és la resposta? El blanc. El blanc representa la pau, Déu i tot el món. I, i la pau que, és, que ha de tenir Montsalvatge en aquest moments. És una interpretació, però de saber que no és aquest el color de la puresa. De totes maneres, quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan escolta les següents paraules? Te'n recordaràs de mi. Venjança. Fa molt temps. Passat. Deixar passar les estrelles. Ol oblidar. Enfrontar. Cosa a cos. Màquina. Ordinador. Temple. Sagrat. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Tinc unes ganes horribles de matar en blindat i els seus sequassos. Esperem que ho aconsegueixi. Tinen, obrir la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, sí. m'escolta. L'ordinador sí. li dona un pot de confiança, aquesta nova divinitat que ens revelat pot ser molt interessant quan entrem en el quart i de Montsalvatge. Esperem que succeeixi aviat. El Ferreix Domènech, veu l'estructura metàl·lica la pantalla del seu ordinador? No veig. I el marcador, amb el número que oscil·la de 0 a 99? També. Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Quin número pareix? El 86. El 86. Al Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall no desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llançar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar els bruixots de Federer a min un encanteri de protecció. Crec que agafo l'opció B. Seguir caminant. N'està ben segur, el Feres? Sí. Molt bé, eh, punts de força, tres d'experiència i tres de valentia. El Feres acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gezerans darrere de la cúpula de Tornamunt. Davant seu estava veient unes escales.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 Perquè no he de fer cas a ningun esperit que no sigui el meu déu. Perquè jo el conec bastant bé. Tots els de la meva religió el coneixen bé. Molt bé, guanyar un punt de força, cap d'experiència, però sí un de valentia. El Ferres s'ha arribat al crepúsquedat dels xeus. L'està veient? Sí. Aquí és on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Crec que l'opció A, a m'ajup. M'ajupeixo. S'ajup. Sí. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i se n'emporta un de valentia. Fem un recompte al Ferres? Molt bé. Ha guanyat... Tres punts de força. N'ha guanyat cinc d'experiència i també n'ha guanyat cinc de valentia. I ha de pensar en què eh, pot utilitzar el punt positiu que ha en el test. Està el monstre d'aquest nivell, el Feres. Sí. És un ossos de vent. Necessitava vuit punts de força, cinc d'experiència de, i vuit de valentia per vèncer-lo. El Feres, compte! No! A prop, molt a prop. No podrem resistir. Rosen, ets el mentalista més gran de tot l'imperi. Tan sols tu pots vèncer No és tan fàcil. Són els fills de New Els meus poders no poden afectar-lo. Ni ells ni els seus. És a dir, que estem perduts. Compassió ens ajudaran. Estic convençut. Has entrat al camí de la llum? Sí, i ella m'ha beneït amb la seva santa sang. Saps com conjurar-la? No. Bé, potser sí. Iaaaaah! Foscós! Vine amb mi! Teu és el meu úter! Amaga-te! No, capità! mi serà miri! És una deessa de la perversió! Calla, fita cosa! L'has ja estat infidel a mi, els xeperencs! T'arrencaré la llengua i el fetge! Ja. Ets una puta dels inferns. Et maleixo! T'adoro! Sí, vine amb mi! Et faré arribar als cels de droet, tio de mon petó! Deixa't penetrar per la meva ànima de pos i sang! Oh, sí! Capità! Parta du roste, parta de aquí. Sí, sí, pesan. No, genita, dispara, jentot. Pronto has de morir, Tothom ha de morir. ¡Plic, genita, no te has ah, de morir pas pilas! Ah! ¡Gentat, es que diana esa! Copola, a que petaron varsas ta perfecto. ¡Acho! Ha! No ets més con que la veu el culós xtxarouscell. Com ara ho serà vostè, capità? Fanquí no i careen. Madaixo la tevaà el teu esprè. Les pallarines de la mar se t’entegue. No em fas cap por! Tot em està morir. Da és amor meu. On és que bé! És a cola de l'ànima. Sí, sí! El ah, quelleu d’una vegada! Na! No! Amor, ronets, necessito la teva vida. Ja n'hi som, ja n'hi som. T'ha ja arrencat del món dels fios i t'has adonat, home hipotent. On som? Digues. A l'infern, si és que hi creus. Mira! No, no, no! Tota aquesta gent torturada ha de ser una il·lusió. No! és del seu dolor, sí, ja aviat podré percebre el teu. Mai no aconseguiràs, tornaré a... Que creus que ets l'unica ser mortal amb dret a la ressurrecció? Ets un ombra, menys que res. No, no. Mira't, la teva llum s'apaga, aviat no seràs més que fins i tot aquí. No. Sempre has estat una molèstia per tots, des que vas lléjar. No! Els que saben llegir els signes van comprendre que havies de ser exterminat! El teu naixement hauria d'haver-se evitat! No! Tira't a l'abisbe! Ara! No! No! No poden haver-hi abismes a l'infern perquè no es pot caure més baix! M'has estat enganyant! Pots pensar el que vulguis, però has creuat la gran frontera i no hi ha escapatòria possible! Calla! Calla! Calla! Si n'he vist morir. Només era una il·lusió dels Pílex. Però en Gentat ha estat pitjor. Mere encara no s'ha alliberat de la seva ficció. Ho aconseguirà. De Difícil. Els d'Ikaren no són precisament intel·ligents. Valents, sí. Valents ho són. Però l'instincte no li servirà pas de massa aquí. A la batalla cerebral de de guanyar. És estrany, però a mi no m'ha passat res. I encara no sé per què, però ja ho esperinaré. Potser la clau per derrotar els Pilex és en Nunke, o una part del seu subconscient. És una teoria interessant. Vei, i ara? Tornaran a atacar-nos amb il·lusions? No. Ja han comprovat que vostè capital es pot vèncer. I vostè és el seu objectiu principal. Doncs què intentaran ara? Avisaran un altre destructor, esclar. Si el seu capital utilitza el cabell merveig de l'Omt, serà quin en uns minuts. I no ens queden forces per fer més invocacions, veritat? Que rei no ens protegeixi, hem d'intentar aturar aquest malson. Potser un dels guerrers tarraquis s'ho aconsegueixi. Tinten arenyes? Sí, senyor. Tenim algun altre recluta preparat? Efectivament, l'Emirall Gurro m'acaba d'enviar les seves dades. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau Estadarra Arcangel II, al feres Manuel Jiménez de Mataró. Bon dia. Bon dia. Bona nit, més, bé. més ben dit. Que la fe en Raito Gou no el protegeixi. El Feres, de demanar-li un favor. Com sap, el destructor pot fer explotar mon salvatge en qualsevol moment. Per tant, li prego que entri directament a Mil·enda i al Regne dels Moros. Li sembla bé, el Feres? Sí. Per demostrar-li la nostra gratitud, li concedim el punt positiu del test sense que l'hagi de superar. D'acord? D'acord. Doncs saludi el Tarnucus d'aquest nivell. Com? Saludi el Ternucus d'aquest nivell. Hola. El Ternucus li retorna les salutacions. Bé, té l'ordinador davant? Sí. Premi la tecla ESC. ESC? Sí. Ja està. Introdueixi el següent codi. 1 1 6 4 3 u. 8 i 4 El Ferres? Sí? Veu l'estructura metàl·lica i el crono que gira de 0 a 99? Sí, el vaig Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono 27. Ja ho ha fet? Sí. Quin número pareix? 12 Quin? 12, el 12. El Ferre la catedral del suscurs i el seu cor de matany i flames el saluden. Les cames li tremolen. He sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi que gairebé els pot veure en la foscor. Però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. com necessari si feita feita! Què vol fer ara? Opció A. Obrir un portal dimensional. Ningú no pot veure o preveure on anirà a parar. Opció B. Confiat, respira profundament. Podria tractar-se d'un engany dels oscurs. Opció C. Saltar dins el cor de medall. Potser la seva temperatura el protegeixi de l'àcid. Opció A. Segur, el Feres? Sí. Perd un punt de força. Em perd 3 d'experiència i en perd 2 de valentia. Hem de millorar-ho, això, el Alferes, darrere la catedral dels oscurs, on la sang fa soroll i els rèptils juguen a ser muntanyes, acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. L'està veient? Sí. Els jampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un dents se li acosta a gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A. Provar d'aturar el jampec amb un encanteri de Leikyo Tarko Opció B. Fer un gran salt cap endavant i rasar Raito Opció C. Agafar una de les lolites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. Opció A. Segur, Alferes? Mm. Segur? Opció C. Alferes, per un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd quatre de valentia. Alferes, apliquis. <ríe> Què és aquesta rialla? Per res.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 Opció C. Crida per protegir-se el nom que els huercos li donen a Miuksheperens. Craitó! Alferes? Sí. Quina opció l'hegeix? La C. La C? Sí. Ai, Alferes. Perd un altre punt de força. En perd dos d'experiència i en per dos de valentia. Alferes, el, el cub desubigat se'l crostirà de mateix! Ai! Compassió, compassió, et necessito! Sóc aquí, sempre he estat aquí. I com has pogut permetre que els Pílex se'ns manipulessin d'aquesta manera? No podia intervindre directament. Els Pílex són gairebé més forts que jo. Més forts que tu? Més forts que la mort? Són els meus fills. Els teus fills? Vaig ser l'amant de Mew Shepard. És per això que va aconseguir convertir-se en inmortal. No puc comprendre. La Miuk era un jove arrogant i l'havien beneït els creadors amb la seva pròpia sang. No m'hi vaig poder resistir. Han heredat els Pílex la teva gana de mort? Sí. Per ells és gairebé imprescindible unir-se als exèrcits de putrefacció dels ballarits. T'adones? shas condemnat tot l'univers per un impuls! No, t'equivoques. Era el meu destí, el meu deure. Ah, sí? I tots nosaltres? I món salvatge només somni els del destí també? Els creadors van decidir fa molts segles destruir tota foscor. I el que ha succeït des de llavors ha estat preparat per aconseguir aquest objectiu. Hem de resignar-nos. L'equilibri val molt més que la nostra existència. No saps el que dius i jo que pensava que m'ajudaries. I puc fer-ho. Com? No saps ni tan sols qui ets i et enganyat per la transcendència. I he llibrat en gent el seu mal son pila que en aquest mateix moment ho veuràs quan surtis de la teva cambra. Estic convençut de que ho has aconseguit, però els destructors continuen allà fora i no resistirem un segon atac. Sí, però has de tenir fe. La fe és fonamental. Fe en què? En els teus poders, ara mateix podries destruir totes les naus d'alà fora amb el pensament. No sé com! Tu vas ser el responsable de la mort d'un ballarí. pensa -ho. Què vols dir? Compassió, torna! Torna! Capità, gent Jainte s'ha recuperat del tot. Oh, Nunque, no l'havia sentit entrar. Jainte, com està? He tingut dies millors, senyors. Però el que importa ara és que el segon destructor Pilek acaba d'arribar. S'està preparant per llançar deu àngels caiguts sobre Montsalvatge. I si ho fa, el nucli del planeta implosionarà i tot s'haurà acabat. Necessito que localitzi la capella de la nau amb els seus escàners oficial. Per què això? No li ho puc dir. És perillós fins i tot que pensi. Però sé com protegir-me de les seves sondes psíquiques. D'acord, ho faré immediatament. Mentre esperem el resultat de l'escàner, pujarem una altra recluta. Tine d'Arenyes, transport! Benvingut a la nau estel·lar, Arcàngel II, al fer de Sant Enric Esteban, alert de Barcelona. Bona nit, capità Montaner. Bona nit. I benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fent rei togobo no protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Esteban, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. Perfectament. Doncs no entrarem en més de tant. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imaginis que gràcies als poders mediàtics de la vella Nirulteika Meinak, el seu cos aterri entrat a la mar de sorra i vent de Xiharastú. Fa fred, molt fred. I per protegir-se, es col·loca un vestit que manté al seu voltant una temperatura de 20 graus.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 No a... se'ls ha demostrat pas ni crec que no se'ls demostri mai. Sabes que els van ensenyar a l'escola de Màgia Blanca. A l'escola de Màgia Blanca? Vostè hi va assistir en lloc d'anar a l'acadèmia de l'Almirant Llura? Sí, senyor. Doncs va fer molt mal fet, perquè l'acadèmia de Màgia Blanca treballa contra l'imperi i contra els seus servidors. Però El jo Ferres vaig assistir... És un traïdor! No, jo vaig assistir a la mestra Reiter. Reiter Bowen. Com ha dit? Però jo vaig assistir a les classes de Màgia Blanca. De Rai Togobun? De Rai Togobun. Rai Togobun és el nostre Déu, i ja de un respecte! Es pensa que es dedica a fer classes? No. és un enviat seu. No ho intenti arreglar ara. Sí. Elferes, com sabrà, un cop l'any la santa sang de l'Hunmo Deizo es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està rejant sobre seu. I gairebé pot tocar els monstres que devoren els seus fets i que li arranquen el cor amb els seus testicles tan allà, que veuen els seus fluids com si fossin aigua beneïda pels distants de l'Umpatein. Un uns de llop li ofereix el seu ajut, sempre que li entregui els seus uns a canvi. Accepta o lluita per si mateix contra la pluja maleïda de l'Undmodeitó? Acceptaria... el que m'accepta. No sóc un guerrer i... Com ha dit? Que acceptaria la proposició no sóc un guerrer i... No és un guerrer m'està dient Que sí, sí que, sí que és ah. un guerrer Vostè I... n'està segur que és un guerrer? I... N'està segur el feràs? Sí senyor, capitat Encara ens ho ha de demostrar, insisteixo Però en fi és la seva opció Camina per un terreny molt accidentat les roques que va trobant li recorden els cors que, segons les llegendes del Sant Pare, per intentar consolar-la. O potser impedeix aquesta cerimònia blasfema utilitzant un dels encanteris de Mahār i Hūm. Primer don tot m'asseguraria que és una cerimònia d'aquest tipus i si fos en aquest cas no optaria en impedir-la. Amb quin tipus d'encanteri? Amb um... Bé, n'havíem dit un de Mahar Irhum, no està pas massatent el Ferres. Imagini's que se una dona que porta una capa de nimtuk Teikak, un material molt lleuger que protegeix dels pacats. M'he deixat veure pels teus ulls, diu, perquè la teva ànima sedueix la meva. Vine amb mi. Tot seguit t'ofereixo una copa de Resintar, la substància que otorga poders de mediunitat a qui la veu. Confies en ella i veus el Resintar o no? Per què? Perquè no crec que sigui necessari a la meva vida. A la meva vida només hi ha un objectiu, que és de rotar el blindat. Això també és veritat. Alferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap qual li dic les següents paraules. Tristor. Flames. Una petita flama. Un, un grau foc. Esperit. Ànima. Potser. Sempre. Pau. Tranquil·litat. Perdó. Ben. Paraules que mai no s'han dit. El Feres! Respongui immediatament. Potser està responant. Com? Discurs. I l'última pregunta. <coughs> Què senten en aquests moments? Sento... ...ànsia per derrotar en amic d'aquesta fase i al mateix temps tranquil·litat perquè confio en la de la tasca. Tinent, activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes? Escolta, Alferes. Sí, senyor. El nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu. No es pot emprar el nom de Raito Gabun amb A. Mm? D'acord. nota. El Ferres esteve d'alerta. Està veient la pantata del seu ordinador en aquests moments? I veu el marcador amb el número que va de 0 a 99? Sí. Premi qualsevol tecle per aturar-lo. Sí. Quin número pareix? El 10. El 10. A l'esfera es troba a la cúpula de Tornamuns. Les seves altíssimes cúpules se fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esperits del mag Tzaureiden Opció B. Saltar a de Doido Nocus. Opció C. Demanar els bruixots de Federa Min un encanteri de protecció. Opció Opció B. N'està ben segur, Ferres. Sí, capítol. Guanya un punt de força. En perd dos d'experiència i en guanya un de valentia. El Ferres acaba de descobrir el Palau Imperial dels Llegeran darrere la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, B són especials.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 poc a poc. Opció C. Concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Opció A. Segur, Feres? Segur, Capita. Lamentablement no guanya cap punt de força, tampoc en guanya cap d'experiència i tampoc en guanya cap de valentia. Fem un recompte, Feres? Sí, Capita. Té tres punts de força. No en té cap d'experiència i tan sou sentidors de valentia. I tot això s'ha d'afegir el fet de que té un punt negatiu del test. Sap que li espera el feres? Sap que li espera? Una mort imminent? La mort, exactament, Dins dels budnts d'en flames.! <tots> i realitzar la capella del segon destructor. Miri. Just al punt on es creuen els dos transportadors. Molt curiós. He vist estructures semblants a les naus dels Feita Feita. Exactament. I els Feita Feita són els millors constructors d'armes de la galàxia. O on vol arribar? Simple. La confluència d'energies al temple és la que converteix el destructor en una màquina de mata. Però això transgredeix les normes de l'imperi. Potser Quervus Quervo posseix pels Pilex abans que la resta del seu exèrcit. No ho sé. Anem de destruir la capella? Sí, sens dubte Introduiré les coordinades a l'ordinador Haurem de concentrar tota l'energia de la nau al canó principal, però... Ni ho prohibeixo, James No hem de fer res de res Ens poden desviar qualsevol tret Però, capità, no voldrà que ens creuem de mans Ara que sabem quin és el seu punt dèbil Precisament això és el que vull que feu Que és boig No s'atreveixi a qüestionar les meves decisions, James No és la meva intenció fer-ho, senyor Perdó Ho sé, James Tatt, sé Crec que estem tots molt nerviosos. Hauríem de descansar uns minuts i meditar sobre tot això. Em sembla una excel·lent idea. Poden retiar-se. Com vostè digui, senyor. Compassió, siguis on siguis, gràcies. Tinen aranyes, obri la seqüència de transport. Estalar Arcàngel 2 Alferes. M'escolta Alferes. M'escolta Alferes. Alferes, sí, tro tu capità. Alferes Javier banyos Cruz, banyos. Bores, Cruz de Sant Joan Despí. Benvingut novament a la nau esta·lar Arcàngel 2 Què li sembla aquesta nova nau? Em sembla una nau perfecta pels nostres objectius uh -huh. i, i segurament no tindrem problemes per vèncer el blindat. esperem esperem-ho. Que la fe no rei toco, no el protege Gràcies, capital. Tenen obri seqüència de test. Obrir, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El sí, sí, sí. Ferres, em sembla sentir rialles per aquí al darrere. No, capità. Si és cosa d'un cyborg, digui-li, si us plau, que cati immediatament. L'acabo de desconnectar, capità. D'acord. Alferes Banyos, donat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, no entrarem en més d'anys. El tinent Arellas li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, tinent. Imagini's que es troba a l'interior d'un gran úter de ferro i entranyes d'escampaboires. No es pot bellugar, perquè cadascuna de les seves passes el fa alliscar de la seva posició anterior.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 Intentaria destruir aquest úter per sortir i tirar endavant. I ho té tan clar que ho aconseguiria Alferes? Feres? Acusat... pensa que és Raito Gobun? No, no sóc el 10, però el que sí que tinc clar és que amb un vincle psíquic segurament podria modificar aquest úter de ferro i trobar una sortida. Probablement. Alferes Feres imaginés que arribat a un món, l'Òrtoc, on no existeixen dos conceptes, amor i comprensió.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 que aquestes dues paraules es poguessin transformar per unes altres més, més importants, com poden ser amor i, i pau. Mentides. Les mentides són la raó de la seva vida. En mentides ha construït una existència inexistent, un sexe irreal, un hàbit fals, i així s'ha introduït al monestir de Yekutem, i finalment podrà conèixer l'altar com on va ser batejat amb l'aigua pútrida del d'en Timtei. Veuria un altre cop aquest líquid de vida? El beuria un altre cop, perquè em van batejar allà i vull dir, aquest líquid em donaria un altre cop forces per, per poder tindre més poder, segurament, en el moment de connectar amb algun transmissor neuronal i poder crear i uniformar tot el poder cap al blindat. Vol dir que aconseguiria fer una cosa tan complicada, el Feres? Jo crec i ja estic segur que sí. El Feres, Banyos. Imagini que, estant d'expedició desert de fam de milen d'ai, l'ataca un bisbe sagnant. N'ha vist algun? Algun cop, el Feres? L'altre dia em va atacar un, i, i vaig sudar una mica per treure'm mal de sobre, però ho vam aconseguir. Bé, doncs la seva mossegada el fa veure el que mai no es pot veure.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 Gràcies, capital. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap qual li dic les següents paraules. Llàgrima. Aigua. Jove. Gran. Llunyà. Antic. Tret. Després. Pecat. Disbauxa. M'ho deus tot a mi? No ho crec. Penyora. Aigua I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Sento neguit i tinc moltes ganes de començar aquesta gran lluita contra el vindat Esplendits, Tinen, activi la seqüència d'anàlisi Sí senyor El Ferres Baños, m'escolta? L'hi escolto, capità. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Perfecte, capità. Moltes gràcies a vostè i al tinent. Gràcies a vostè. No tots els guerrers s'arrencarien el cor amb les seves pròpies mans per salvar Montsalvatge. Jo no dubtaria. El Ferres Baños, preparat per entrar en al segon nivell de Montsalvatge? Preparat, capità. Doncs saludi el Ternucus. Hola, Ternucus. Repeteixi aquesta salutació, el Ferres. Molt bé. Veig que parla el seu idioma, per tant, no cal cap traducció. Oh. Molt bé. Premi la tecla ESC. Ja està, capital. Ja ho ha fet? Magnífic. Introdueixi el següent codi. 4, uh -huh. 5, 2 2, 2, 2, 0, 0. 6, 2 sí. i 1. Fet. El Ferres Banyos, imagino que està veient l'estructura metàl·lica i el crono que va donant voltes constantment a la pantalla dels seus relladors, així? Ho estic veient, és així, capió. No. Esplèndid. Premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està fet. Quin número pareix? 82. El 82. El Ferres acaba de ser xucat pel túnel de llum i mort. L'està veient?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 No, no vull malgastar forces i, si després les necessito, prefereixo tindre-les ben guardades i poder donar de cop amb el blindat. No és la millor opció, però s'emporta un punt d'experiència, una valentia i em un de força. El feres, els als bisbes de Tervium, li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc, partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes, entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sargziut corrent per terra. O vola pel cel. Per terra, per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els tervius. Segons l'almirant Llura, no són perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Opció C. Segui endavant i procurar esquivar el Sargziut de Montsala. Eh, optaria, en principi, pel crit perquè no puc ignorar i que després em puguin fer una mala passada. Optaria pel, pel crit. Fàcil? Té, ja sé Guanya un punt de força, no guanya cap d'experiència i em perd de valentia el Ferres. M'escolta, el Ferres Baños? Ja escolto, capitan. Acaba d'entrar el regne de Castellsang, un dels més perillosos del món salvatge.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 sense la llum i sense... i sense... res. Puc tirar endavant sense problemes i... i això. Sobret. Admiro la seva seguretat, però les bombolles de Xeperens no en saben de misticismes. Sap? Estic comprovant aquí un gran número. Per un punt de força, en perdus d'experiència, em perdus perd de valentia. Vale. Veu el tro trist? Sí, sí, de... Necessita... Una... Una... Una... Ai! No he tingut temps de morir que necessitava. aquí. Quin... Tassau, Déu meu, tinguin. quina hora. Per cert, què el er necessitava per vèncer? 7 punts de força, sis d'experiència i set de valentia. No I tinc temps ni, ni de dir... Tenia punts negatius per tot arreu. Pobre el Ferres, tan bé com s'havia comportat. I n'ha sobrat ell. Mm -hmm. En fi, sí. això demostra que la seguretat no ho és tot en aquest món. I tant. Crec que tenim un nou reclutat preparat ah. a la base Esperança, el Ferres. Obrin la seqüència de transport. Obrin, senyor. Benvingut a la nau estalara Arcàngel 2, al Feres Pere Sánchez de l'Hospitalet. Hola, bona nit. Que la Fem-Raito Cobo no el protegeixi. Igualment, senyor. Tinent, obri la seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Sánchez, donat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test... ...m'abstindré d'entrar en detalls. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes Sánchez, bona nit. Molt bona nit. Imagini que està caminant sobre un accident accidentadíssim terreny... ...prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'unes campavoires intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballari de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquests moments sobrevola el seu cap. A Allunya't, estranger, o totes nosaltres t'atacarem. Qui Elles, les pedres. Se les creuria? Home, una pedra que et vola per damunt del cap és molt convincent. Jo me la creuria. Faria bèlferes. Imagini que en un dels seus viatges pels regnes de món salvatge s'ha trobat amb una vintena de dorkiorus, droncós, nara, el cap de la tribu que porta el bàcul de la mort el mira fixament. El seu fill, d'uns deu anys, comença a moure les mans molt ràpidament, intentant imitar el ritual que fan els ballarins quan es preparen per arrancar li la vida a algú. De sobte, el cel s'ennovola i el terra comença a tremolar sota els seus peus. Baixaria la mirada i es resignaria un destí cert o procuraria posar resistència? Bé, procuraria uh, oposar resistència, però... I com ho faria, el Feres? Aquí està el dubte, és un nen de deu anys. Suposo com m'enfrontaria amb el pare. N'estàs segur, Feres, d'això? No el pare a... porta el vácuo de la mort, el Feres. El destruiria però... immediatament. No crec que l'Osmira Iguro estigués molt content de mi si sabés que hagués atacat un nen petit. De totes maneres no aconseguiria vèncer. En fi, Tinent. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Emportar-s'ho. Eh, Tenir-ho. Fred. Manta. Pauta. Perdó? Pauta. Eh, eh, sexe. Fals somriure. Sinceritat. Perdre el temps. Viure. Pulmons vomitats. Felicitat. Aprendre. Oblidar. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Estic veritat ansiós de comprovar si seré capaç de derrotar en blindat. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Elferes m'està escoltant? Sí. L'ordinador li concedeix un punt negatiu, els seus dubtes en, en, durant l'enfrontament amb en troncos nara no li han gens, ho sentim molt al Ferres. Al Ferres Sánchez, m'escolten? Sí. Veu l'estructura metàl·lica de la pantalla del seu ordinador? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el cronó. Ja està. Quin número pareix? 42. El 42. El Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristany o desorienten, potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llançar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar els bruixots de Federa Min un encanteri de protecció. Doncs... Ràpid, no pots fer Ferres. Pots repetir-me les opcions, sisplau? No podem, no tenim temps. Bé, opció A. Opció A. No guanya cap punt de força, només en guanya una experiència i tampoc en guanya cap de valentia. No comencem pas bé. El Feres, la catedral dels Oscurs i el seu matany, i el seu quart de matany i flames, el saluden. L'està veient, la catedral? Sí senyor Doncs és impossible, totalment, Bé, perquè és el Palau Imperial Ho sabia? Ho sabia? Està veient la pantalla del seu ordinador o no? Senyor, no m'ha dit quin codi d'introduir És el primer nivell, on ha d'introduir pas cap. Per això ha apretat la tecla des d'un començament? Bé, el cas és que em surt un lletrer que diu introdueixi el codi d'accés Bé, des d'aquest punt no té pas res a fer i em sembla que el monstre d'aquest nivell se'l crespira immediatament! Ordinador, càlcul de coordinades. 3.4 8.9 Correcció, 3.4.1 9.0 Operació finalitzada, destinació de la càpsula 10, destructor, objectiu, col·isió. correcció? No, motors. Engegats. Tanqui els canals de comunicació, Canvi tots els protocols d'accés d'emergència. Canviat, senyor. Obertura de comportas. Realitzada. Impuls! Xenta't, miri la pantalla! És una de les nostres càpsules! Però, qui la pilota? Capità, visos. Capità? Ordinador, que l'heig de capità! No és a la nau oficial. És dins la càpsula. Però què fa? Va massa de pressa! Xucarà la nau! Amb el canal de comunicació, nunca! No L'ordinador no reconeix els codis d'accés íntat! Ho previst tot. Previst el què? La seva mort! Continuarà la setmana vinent.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 Truca ara mateix al 457 77 o 93 457 77 i que la fent en Raito Gobun et protegeixi.